Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua? Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil al anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba' Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri Wahlu wa l'unknatan min lisani yafkahu qawli Sidang penonton yang dirahmati Allah. Hadirin, hadirat muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Termasuk rakan-rakan dari studio pada petang yang mulia ini dalam ruangan cinta ilmu dalam bicara tasawuf. Insya-Allah kita disertai dengan sahabat-sahabat daripada Yusim daripada PDRM dan juga daripada rakan-rakan yang lain. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah kita maklumkan pada setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad, perbincangan dalam cinta ilmu berkaitan dengan isu tasawuf. Dan pada petang yang mulia ini, perbincangan kita pada hikmah yang ke-9 mukasurat 84 daripada kitab tasawuf Ibnu Atha'illah Iskandari iaitu Kitabul Hikam di mana antara lain menyebut tanaw'at ajnasul amali litanawwu'i waridatil ahwali kepelbagaian jenis amalan kerana kepelbagaian waridat ahwal perkara yang berlaku hadirin hadirat Muslimin-Muslimat yang dirahmati Allah Hikmah ini menyebut kepada kita Beberapa isu utama Pertama isu amalan Kedua isu bagaimana amalan tersebut Berlaku kepada kita Kita sebagai seorang Islam Yang diminta untuk beriltizam Dan beristiqamah dengan amalan Sama ada dua amalan Amalan wajib ataupun amalan sunat. Ada amalan wajib seperti sembahyang, puasa, zakat, haji. Ada amalan sunat seperti sembahyang sunat, seperti puasa sunat, sedekah dan juga umrah sunat dan sebagainya. Dalam amalan-amalan ini kalau kita tengok, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita melakukan amalan? Maka jawapannya, tak lain, tak bukan. Allah suruh kita lakukan amalan. Pertamanya, supaya manfaat dan maslahat kembali kepada kita. Bukan kepada Tuhan. Ini yang disebut dalam satu kaedah fikhiyah yang masyur. Ahkamu syar'i muallalatun bil asbab, murtabitatun bil masalah. Segala hukum syarak itu, dia ada sebab-sebabnya Tuhan tak beri jadikan saja-saja dan dia diikat dengan maslahah yang kembali kepada maslahah manusia bukan kepada, bukan kepada uh, Allah Subhanahu wa taala itulah bezanya Allah yang bersifat samadiyatullah berbanding dengan makhluk yang iftiqaron ilaih di mana kita berhajat kepada Allah Rabb al-alamin sidang penonton yang dirahmati Allah dalam melaksanakan amalan Bila kita tahu ada yang wajib, ada yang sunat Pertama, siapa yang menjadikan kita boleh beramal Jawabannya sudah tentu Allah Rabbal Alam Kerana ada hari di mana kita begitu rajin beramal Tapi ada hari begitu malah nak beramal Ada hari begitu bersungguh-sungguh beramal Ada hari nak sungguh pun tak jadi tak Takkan ruang, macam-macam berlaku Baik. Jadi di situ kita tahu puncanya Allah mentaufikkan kita untuk beramal melalui asbab-asbabnya. Mungkin kerana kita bersama dengan orang alim, dengan orang soleh, dengan banyak zikrullah, maka mudah amalan kita. Hari yang lain kita sibuk, kita bersama dengan ahli maksiat, kita sesusah-sukar untuk kita beramal. Ini satu hal. Baik. Kedua nya, dalam bab beramal ni kalau kita perhati betul-betul, amalan yang kita lakukan ini kenapa terjadi begiang-begiang-begiang? Kenapa ada beberapa perkara yang kita kena tengok? <coughs> Saya ambil contoh yang paling mudah. Contohnya zikir. Kalimah zikir ini umum. Tafsiran daripada zikir itu kalau takbir, Allahu Akbar. Kalau tasbih, subhanallah Kalau tahmi, alhamdulillah Kalau tahlil, la ilaha illallah Kalau istighfar, astaghfirullah Kalau hawkalah, la hawla walaku Wata illa billahil aliyyil azim Nampak? Cuba kita tengok masalah zikir Pertama yang memberi taufik kepada kita untuk zikir Allah Maka kita pun zikirlah Kita kata subhanallah Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Banyak-banyak Sampai kepada satu tahap Kita berhenti daripada sebut Subhanallah Kita kata kita nak tukar Alhamdulillah Kenapa berlaku pertukaran macam tu? Maka di situ kerana Allah nak kita tukar Jadi macam tu Di sana ada asbab-asbabnya tapi disitulah kita tahu bahawa itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang jadikan kita macam itu. Baik. Kenapa dalam ibadat Allah subhanahu wa ta'ala suruh pelbagai sebab hikmahnya banyak. Puasa dengan ada hikmahnya, salat ada hikmahnya. Haji ada hikmahnya Begitu juga ibadat-ibadat lain ada hikmah Ada ramuan-ramuan Ada masalah-masalah Yang kembali faedahnya kepada hamba Bukan kepada Allah Rab al Alamin Kedua Antara tujuannya ialah Supaya kita ni tak jemu. Kalaulah kita tiada hari makan nasi Arab jemu juga Dia kena nasi goreng Kena cao kuih tiaw, Kena kadang-kadang nasi dagang, kadang-kadang nasi lemak, macam-macam. Jadi di situ hilang boring. Kalau ibadat sejenis saja mungkin menyebabkan kita akan jadi letih, boring dan sebagainya. Kedua, ibadat ini yang Allah Subhanahuwataala suruh seperti mana kita kata ibadat seperti zikir macam kita bincang tadi. Dia ada matlamat dia. Apabila kita zikir, kadang-kadang kita sebut Subhanallah subhanallah subhanallah. Tapi satu saat kita sebut alhamdulillah. Kenapa kita sebut alhamdulillah? Kerana pada masa itu mungkin kita sedang fikir pelbagai-bagainya kurniaan Allah pada kita, maka kita menzahirkan syukur kita kepada Allah Rabb al-alamin. Maka keluarlah daripada mulut kita alhamdulillah alhamdulillah tak kala kita sebut banyak-banyak alhamdulillah kita melihat satu pemandangan daripada Tuhan kita tengok bukit-bukau kita tengok pohon kayu kita tengok lautan terbentang kita tengok kecantikan apa yang dipanggil sebagai alam buana ini maka pada masa itu terdetik pada kita subhanallah subhanallah subhanallah tak kala kita sebut subhanallah, subhanallah Kita tengok betapa agungnya Tuhan Hebatnya Tuhan Sehingga merasa cukup lemah diri kita Dan kita rasa terkagum Maka kita sebut pada masa itu Allahu Akbar, Allahu Akbar Allah lah yang paling agung, paling besar dan sebagainya Begitulah seterusnya Jadinya Allah pelbagaikan amalan kepada kita ini kerana kadang kita tak sama. Dan di sini juga nak bagi tahu kepada kita bahawa sebenarnya jalan menuju pada syurga Allah banyak. Ada orang masuk syurga melalui salat malam, kuat malam. Ia kuat bangun malam sembahyang. dia dapat syurga melalui itu. Ada orang melalui sedekah, banyak sedekah. Ada orang melalui lidahnya sentiasa zikrullah. Ada orang masuk syurga melalui baca Quran yang banyak. Ada orang masuk syurga kerana bersih masjid. Ada orang masuk syurga kerana tolong sahabat-sahabat di Syria, di Gaza dan sebagainya. Yang berlaku sekarang ni banjir di kalangan sahabat-sahabat kita Di Terengganu, di Kelantan, di Pahang Semoga Allah selamatkan mereka Semoga Allah cucuri rahmat kepada mereka yang terkorban Dan tabahkan keluarga mereka Semuanya itu menyebabkan seseorang itu dapat masuk syurga Allah SWT Jadinya kepelbagaian macam ini kerana keperluan kehidupan manusia Tak sama ada orang tu kekuatan. Ada tak kita dengar orang cakap, saya bangun malam tak apa semayang. Tapi puasa minta maaf. Perut tak tahan. Gastrik. Ada orang tu puasa tak apa. Tapi bangun malam minta lah. Subuh pun subuh gajah. Keadaan macam tu. Jadi keadaannya tak sama antara satu sama lain. Keperbagaian ini penuh dengan hikmah. Sebab itu, di kalangan sahabat Nabi ada yang kuat bangun malam Ada yang kuat baca Quran Ada yang kuat dalam zikrullah Macam-macam cara Tapi tak Sekala kita bincang dalam isu-isu yang besar macam itu Antara perkara yang paling penting juga ialah Masalah hati Salat zahir Tapi hati itu adalah amat penting kita tengok Macam mana? Nak tasfiatul qulub, nak bersih hati. Contohnya, sama-sama kita sembahyang. Tapi kadang-kadang mungkin kerana macam ni, kerana macam tu, kerana beri yang malu ke orang. Orang duduk tengok. Jadi kita sembahyang ni macam-macam dikerenakan dengan pelbagai kerana atau nawaya khafiyah. Atau kita kata niat-niat yang tersembunyi. Semuanya ini tak tak betul lagi kalau kita kirinya sepatutnya mesti dikeranakan dengan kerana Allah jadinya dalam isu ibadat yang pelbagai ini, masalah lebih besar lagi ialah masalah hati masalah inilah yang hebat dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma faḍḍalakum Abu bakrin biṣalātin wa wala siamin. ṣiyāmin walakin mā waqqarahu fil Bukankah Abu Bakar lebih daripada kalangan kamu dengan sebab semayang, dengan sebab puasa, tapi yang lebih Abu Bakar pada kamu apa yang terpasak dan hati dia. Hati dia yang takut kepada Allah, penuh keimanan. Iman dan takwa. Bahasa yang digunakan zaman sekarang imtak. Imtak tu maknanya iman dan takwa. Itu ada orang gunalah. Dia rekah baik. Tapi sebenarnya ukuran sebenar hati Selama mana kita bersih hati kerana Allah, itulah nilai yang sebenarnya. Fatimah, isteri kepada Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Fatimah ditanya. Wahai Fatimah, kamu isteri kepada Umar bin Abdul Aziz. Saya nak tanya kamu, kami nak tanya kamu. Apa hebat istimewanya Umar bin Abdul Aziz? Dia bangun malam banyak, dia puasa banyak, kami nak cuba lawa, nak cuba buah. Tuan-tuan tahu apa jawapan? Jawapan Fatimah radhiyallahu anha ini. Sepahaman saya bahawa Umar bin Abdul Aziz ni memang kuat ibadat. Tapi saya yakin kamu lebih kuat. Mungkin di kalangan kamu, salat kamu lebih kuat daripada salat Umar. Mungkin ibadat kamu lebih kuat daripada ibadat Umar. Puasa kamu lebih kuat daripada puasa Umar. Tapi apa lebihnya Umar? Lebihnya Umar kerana dia takut kepada Allah lebih daripada yang lain. Tuan-tuan, seorang suami bersama isteri dalam bilik. Tuan-tuan macam mana? Bersama dua orang. Tapi Umar bin Abdul Aziz, ketika dia bersama dengan isteri dia, terkadang-kadang dia teringat kepada hukuman Tuhan, azab Tuhan. Tanggungan amanah yang Allah pikulkan kepadanya. Apa yang berlaku? Air matanya mengalir, dia menangis, ibarat seekor anak burung yang baru tumbuh bulu paha, dalam kesejukan duduk di bawah perut ibunya. Macam mana keadaan terketah-ketah Itulah keadaan Umar bin Abdul Aziz mananya Dalam kita beribadat pada Tuhan Asas utama hati kita Nak betulkan hati kita Sehingga kita yakin Ya Rab aku buat ini sebagai ubudiyahku kepadamu Ya Rab Bukan kerana yang lain Sebab itu ulama kata martabat ibadat lain martabat ubudiyah lain ibadah ni semata-mata gambaran zahir ibadah ubudiah ini apa yang kita ibadatkan melalui hati kita sama macam bila kita solat hati kita pun solat sebab itu Nabi SAW bila masuk saja ke masjid, tengok seorang lelaki, Nabi kata, Kalaulah hatinya khosyok, nescaya badannya juga khosyok. Mudah-mudahan Allah muri manfaat apa yang kita bincangkan tentang hikmah ke pelbagai yang amalan menyebabkan berlaku penjenisan ibadat kita ini kerana ahwal keadaan kita tak sama antara satu sama lain. InsyaAllah kita temu lagi selepas ini, kita berehat seketika. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersama dalam ruangan cinta ilmu berkenaan bicara tasawuf. Sebagaimana kita telah bincangkan dalam hikmah yang sebentar tadi, di mana pengarang menyebut keperbagaian amalan dilakukan kerana ahwal kita tak sama. Dan cara kita nak menuju kepada Allah pun juga berlainan. Yang pentingnya pertama, ...amalan wajib, semua mesti dilaksanakan. Tonggaknya solat. Begitu juga yang kedua, perkara-perkara sunat, kita tambahkan koleksinya... ...kerana itulah yang akan membawa kepada kita kelebihan. Orang-orang salih zaman dahulu, bukan semata-mata yang wajib dilakukan... ...yang sunat juga mereka begitu prihatin dan begitu bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya justru tidak pelik bila kita tengok mereka berlumba-lumba berdasarkan kepada nas hadis ayat al-Quran Karim fastabikul khairat maka hendaklah kamu berlumba-lumba dalam kebaikan ada yang banyak melaksanakan ibadat solat pada waktu malam ada yang banyak zikrullah ada yang banyak tolong orang ada yang banyak melakukan puasa sunat ada yang banyak membaca al-Quran ada yang banyak mengajar ummah. Ada yang banyak melakukan acara-acara amar ma'ruf nahi mungkah. Semuanya ini terbentang untuk kita dalam melaksanakan agenda-agenda islami arah kebaikan untuk meraih pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang penonton yang dirahmati Allah untuk... Uh, Bicara kita pada segmen ini ialah kita bincang beberapa soalan daripada Facebook dan juga pertanyaan di kalangan sahabat kita. Soalan pertama ialah, bolehkah terangkan kelebihan bersyukur? Selepas daripada kita mengetahui betapa ibadat ini perlu kepada hati dan hati ini perlu dijernihkan, ditasfiahkan, dibersihkan. Safaul qalb Hati yang bersih Penting Jadi Antara sifat hati yang bersih itu Hati yang sentiasa syukur pada Tuhan Ini penting Jadi macam mana kita nak jadikan hati kita syukur pada Tuhan Kita kena faham dengan ilmu Betapa nikmat Allah cukup besar Yang Allah kurniakan pada kita Kita nak kira satu persatu tak lepas Banyaknya tangan kita, jari kita, kuku kita, mata kita, telinga kita. Wain taudu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya kamu tak akan terhitung. Kalau lah macam itu, apa yang patut kita buat? Pertamanya, kita cuba gunakan nikmat Allah supaya tidak melakukan maksiat dengan nikmat Allah Taala tu. Ini yang disebut oleh Juni al-Baghdadi rahimahullah, sebagaimana kita telah bincangkan pada beberapa ketika. Bagaimana Juni al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala menjarakkan diri daripada takut daripada melakukan maksiat kecil lagi umur 7 tahun dibawa ke Mekah Al-Mukarramah oleh bapa saudaranya Syari As-Saqati tanya di khalaya 400 para ulama bincang kepada mereka berkenaan dengan hakikat syukur bagaimana wahai anak maksud syukur sebenar katanya kamu gunakan segala nikmat Allah bukan untuk melakukan maksiat kepada Allah. Saya teringat apa yang dilakukan oleh Urwah Ibn Az-Zubair radhiyallahu anhu. Dia sakit kaki akhirnya terpaksa dipotong kaki dia. Dan kisah cerita dia bawa dibawa kakinya di hadapan dia. Lalu dia tengok kaki dia selepas dimandikan, dikafankan, dia tengok kaki dia dia menangis. Lalu dia kata, wahai kakiku, demi Allah, aku tidak gunakan kamu sekalipun ke arah untuk maksiat kepada Tuhan. Tapi aku gunakan kamu semata-mata untuk taat kepada Allah, pergi masjid, buat ibadat, ziarah orang sakit, belajar ilmu dan sebagainya. Itulah hakikat syukur yang patut kita fahami dan kelebihannya cukup banyak. Allah akan kekalkan nikmat apabila kita syukur. Allah akan tambahkan nikmat la aziidannakum, aku pasti akan tambahkan nikmat dan yang lebih besar Allah Subhanahuwataala reda dan mempahlakan kita dengan pahala yang banyak. Soalan seterusnya, kenapa ke hati ini penting untuk dipelihara? Kadang-kadang tuan-tuan dalam masalah hati, hati ini apa Nabi sebut? Ala inna fil jasad mudghah jika saluhat saluhal jasad kullu wa iza fasadat jasad kullu ala wahyal qalb ketahuilah bahawa pada tubuh badan kita ini ada segumpal darah kalau baik maka baiklah keseluruhannya kalau rosak maka rosaklah keseluruhannya itulah dia hati jadinya hati ini cukup penting untuk dipelihara dengan sebab itu kita tengok masalah hati ini amat sukar untuk dipelihara Nama hati dia selalu berbolak balik. Asyaddu takalubah dia selalu. Wamasumiyal qalbu illa li takalubih tidak dinamakan hati itu hati kecuali terlalu banyak berbolak balik. Jadi nak pelihara dia pertama bergantung pada Tuhan berdoa kepada Tuhan, harapkan kepada Tuhan, jaga hati daripada sifat-sifat mazmumah, masukkan hati dengan ikhlas, dengan taqwa, dengan sifat-sifat yang baik, jarakkan daripada riak dan sebagainya. Pada masa itu insya-Allah Allah akan peliharakan hati kita dengan izinnya, nya insya-Allah. Hadirin, hadirat, sidan, penonton yang dirahmati Allah Kita masuk lagi perbincangan kepada persoalan-persoalan daripada rakan-rakan di studio ini Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada soalan-soalan mereka Tafaddal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rokto Waalaikumsalam Apa khabar, Ya, Alhamdulillah Saya Hassan Rifai bin Abdul Aziz dari Yusin Ingin bertanya satu soalan Bagaimanakah cara untuk merekalkan ketaatan? Sekali, Sekali lagi soalan Bagaimanakah cara untuk mengekalkan ketaatan? Ya. Kadang-kadang kita bincang dalam masalah kepelbagaian ketaatan amalan ini. Soalnya, sebagaimana yang ditanyakan oleh sahabat kita ialah, bagaimana cara kita nak kekalkan untuk jadi ta'at kepada Allah SWT. Nak kekal ta'at ni. Jadi, pengekalan ta'at ini bukanlah satu perkara yang kita anggap sebagai mudah, kadang-kadang mencabar pada kita. Banyak masalah-masalah yang mungkin kita akan terpaksa menjadi cabaran kepada kita untuk nak kekal. Semayang mudah, puasa mudah, zakat mudah, ibadat mudah, tapi hak paling payah macam mana kita nak kekal tu. Semua orang boleh ibadat, tapi nak kekal tu ini dipanggil istiqamah. Saya teringat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya Kata Rasulullah bila dia tanya soalan yang paling hebat sekali berkenaan dengan untuk beramal dengan Islam. Kata dia kul aamantu billah summa istaqim. Katakanlah aku beriman dengan Allah dan istiqamah. Jadi nak istiqamah ni termasuk dalam nak kekal amalan. Macam mana kita nak kekal amalan? Maka tak lain tak bukan antara nak kekal amalan dan ketaatan ini kita cuba untuk mujahadahun nafs. Lawan dengan sebenar-benarnya. Segala kemalasan tu kita abaikan kerana ini sifat munafik. Waizah kaum ila salati kaum kusala yura'u nan nas. Apabila mereka dirikan salat, mereka dalam keadaan malah. Mereka nak tunjuk nak riak kepada manusia. Jadi kita lawan sifat itu. Kedua, kita kawan dengan sahabat-sahabat yang rajin semayang. Yang rajin ibadah, maka kita pun terajin sama. Al mar'u 'ala din khalilihi falyanzur ila man yuqalilu. Manusia di atas agama rakan dia tengok siapa yang dia kawankan. Sebab itu orang cerdik pandai kata, awak tak payah cerita siapa awak, awak cerita kepada saya siapa kawan awak, saya akan bagi tahu siapa awak sebenarnya. Itu hebatnya. Dan insya-Allah kita jawab satu lagi soalan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia ada. Assalamualaikum. Saya Syafiq daripada Seremban. Uh, ada satu persoalan iaitu apakah amalan yang paling mulia atau poin yang paling baik untuk kita amalkan dalam masalah amalan yang paling mulia ini sebenarnya kita tahu amalan kita ni terlalu banyak di hadapan kita macam-macam kita boleh beragama tapi hak mana paling mulia antaranya kalau kita tengok nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya pertama disebut imam kedua disebut solat pada waktunya, setengah riwayat, pada awal waktunya. Yang ketiga, berbakti pada kedua ibu bapa. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi jawapan ini secara lebih panjang lebar. Kita lihat se seketika insyaAllah. Inilah bertemu sekali lagi kita dalam ruangan cinta ilmu. dan kita akan sambung lagi perbincangan kita dengan persoalan yang ditanya oleh sahabat kita sebelum daripada kita bincang berkenaan dengan tokoh kita pada minggu ini. Soalan yang ditanya, apakah amalan yang paling baik? Sudah pasti kita tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa beriman kepada Allah, solat pada awal waktu, semelahang lagi solat dalam kadang berjemaah di masjid pula pada saf yang pertama. Kemudian antaranya ialah berbakti kepada kedua ibu bapa. Termasuk juga dalam setengah riwayat menyebut Jihad Fi Sabi Maka ini antara amalan-amalan yang baik. Pembera amalan juga melihat kepada maslahat. Sebab itu alamah Al Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengarang satu buku bertajuk Fekih Aulawiyah. Fekih Aulawiyah ini tengok fiqh keutamaan. Mungkin kita tengok sekarang ni daripada kita buat sesuatu perkara, mungkin kita bantu sahabat-sahabat kita di Terengganu, di Kelantan, di di di, di Pahang yang dilanda banjir dan sebagainya, jauh lebih baik daripada kita duk semayang sunak semata-mata. Mungkin pada masa yang lain pula kita bantu sahabat kita di Syria sebagai contoh melalui sumbangan yang kita mampu hulurkan pada mereka untuk mereka dapat makan minum dengan sebaiknya di Gaza dan sebagainya. Itu sebahagian daripada apa yang dapat kami jawab. Sedang penonton yang dirahmati Allah berkenaan dengan tokoh pula pada pagi pada petang yang mulia ini dalam bicara sufi insya-Allah. Kita kemukakan seorang tokoh yang terkenal namanya Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Lahir di Tabiran TUS di Iran sekarang ini Lahir pada tahun 450 hijrah ...dan meninggal dunia pada tahun 505 Hijrah. Maknanya seorang tokoh yang cukup muda usia meninggal dunia... ...dalam usia hampir 55 tahun. Imam Al-Ghazali, perkataan Ghazali ini telah menjadi khilaf di kalangan ulama. Pendapat yang pertama menyatakan Ghazali ini ditashdidkan atau disabdukan za'i itu... ...dibaca dengan Ghazali... Dan inilah yang masyhur nisbah kepada uh, pekerjaan mereka dengan cara uh, menyimpul atau memintal benang. Kata orang menenung menaik berkenaan dengan benang ataupun jual benang. Pendapat yang kedua menyatakan ditampa tashdiq iaitu ditakfifkan, dibaca dengan Ghazali nisbah kepada perkampungan Ghazalah yang terletak di tus. Imam Al-Ghazali rahimahullah seperti anak-anak yang lain daripada bapa yang cukup suka kepada ilmu kesufian, seorang warak, orang soleh. Dan dia hadir banyak dalam majlis-majlis ilmu. Maknanya tuan-tuan, peranan bapa dalam mendidik anak penting. Sebab orang putih kata like father like son. Macam tu bapa, macam tulah anak. Sebab tu kita malu kadang-kadang nak bawa anak kita berjalan. Begar sangat contohnya Atau macam-macam Ayah susah Anak dapat berasa rendah Nak bagi tahu pun rasa tak seronok sebagainya Tapi sebenarnya Bapa memainkan peranan Takdir Tuhan Bapa ni mati awal Sakit yang ramak parah Sakit tenak dan mati Sebelum meninggal dunia Dia wasiakkan kepada kawan dia Kau tulang jagalah anak aku dua orang ni Lalu dia ada duit yang sedikit sebab dia orang miskin. Maka orang sufi ni jagalah anak dia. Jaga punya jaga, pelihara, duit habis. Macam mana nak buat ni? Akhirnya orang ni pun bawa lah Imam Ghazali dan adiknya pergi belajar di sekolah. Untuk dapat jimatkan kos. Ada sekolah-sekolah percuma. Ha. Jadi mereka pun belajarlah di situ. Dan Imam Razali rahimahullah antara orang yang cukup pintar, cerdik sehingga setengah kata orang yang cerdik pada zamannya jadi Imam Ghazali belajar dan sifat antara pelajar-pelajar yang baik yang cerdik ini dia sentiasa berpindah artinya rehlak fi talabil ilmi sebagaimana yang disebut oleh khatib bagdadi kita sejarahkan Imam Syafi'i rahimahullah sampai 8 kali musafi dalam bentuk jarak yang jauh begitulah tokoh seperti Imam Ghazali rahimahullah Imam Ghazali pada peringkat awal ni terlalu berminat dalam ilmu fiqh, ilmu falsafah, ilmu kalam. Ilmu-ilmu macam ini dia seolah-olah menjuariinya. Bahkan dia boleh baca kitab-kitab falsafah dengan cukup hebat. Falsafah Aristotle, falsafah Socrates, falsafah orang-orang Yunan zaman dahulu. Dan hebatnya dia, dia boleh mengkritik. ...kefalsafahan yang tidak bertunjangkan kepada ilah, kepada Tuhan. Akhirnya, dia mengarang kita tahafutul falasifah, kita al-munkizu min abdalal, memberitahu erti kefalsafahan yang sebenarnya mengikut cara atau ala Islamin. Kemudian seterusnya, Imam Ghazali rahimahullah juga orang yang fakih. Ini penting tuan-tuan. Kefakihannya itu, dia belajar dengan seorang... Syaih yang terkenal namanya Imamul Haramain Imam Abdul Malik Al-Juwayni Imam Al-Haramain ni dia ini seorang tokoh yang hebat pengarang kitab Nihayatul Matlab dan banyak kitab dia tengok Imam Ghazali rahimahullah yang cukup pakar dalam ilmu sehingga Imam Ghazali pernah tunjuk kepadanya kitab yang telah dikaryakannya maka kata tu gurunya mungkin secara lawak ataupun bergurau dia kata laqat dafanti qabla an amut hal kamu telah mengkafangkan aku mengubungikan aku Belum aku mati lagi kalau boleh sabar agak dulu maknanya kitab itu cukup dikagumi oleh tuan gurunya imam al-haramain dan imam sya imam Ghazali Rahimullah. bukan sekadar fakih ...dia juga ahli usufiqah. Sampai sekarang tak ada orang boleh tanding dalam ilmu usufiqahnya. Kitab Al-Mustasfa di antara karya yang dianggap terbaik dalam ilmu usufiqah. Yang tidak dipelajari di universiti... ...melainkan peringkat sarjana ataupun ke... doktor falsafah. Cukup sukar kerana penuh dengan ibara ibara kalamiah dan falsafiah tapi dia boleh mengemukakan dengan sebaiknya itu tandanya hebat kita al-wasit kita al-basit kita al-wajiz kita al-khulasah itu tiga empat kitab fiqh yang terkena. sebab itu ulama menyatakan kalau kita nak bincang tasawuf fiqh kita kena faham betul-betul kalau kita tak faham fiqh kita bimbang kokok kita terasyik dengan diri kita dengan keadaan kita tapi secara tindakan kita mungkin menyeleweng dan tidak menepati mengikut fit yang sebenar. Sebab itulah ilmu penting dikatakan dinisbahkan kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah وَكُلُّ أَمَلٍ بِغَيْرِ إِلْمِنْ أَمَلُّهُ مَرْدُوا دَتُونَ لَا تُكْبَلُوا Setiap amalan tanpa diasaskan kepada ilmu Amalannya akan ditolak Tuhan tak akan terima Penting kita jaga amalan Baik Imam Ghazali rahimahullah akhirnya Masuk dalam dunia kesufian Pada masa itulah Dia karyakan kitab-kitab yang hebat Antaranya إِحْيَا أُلُمِدِّينَ minhaj al-aabidin, mukashafat al-kulub, qutul kulub dan pelbagai lagi. Dan ihya ulmuddin ni cukup hebat. Ihya menghidupkan ulum ilmu-ilmu ad-din agama. Sebab itu ulama ada buat kata kata, "Man lam al-ihya fa minal ahya." Siapa yang tidak baca kitab Ihya, dia bukan orang hidup. Itu bahasa nak gambarkan perlu. Tanpa dinafikan dari sudut hadis dan sebagainya. Tetapi Alhamdulillah datang tokoh-tokoh selepas daripada itu. Yang mencukupkannya, menggarapkannya, mentakhirikan hadis. Pajazahullahu khairul jazak kepada Imam Al-Iraqi. Yang telah mentakhirikan hadis daripada kitab Ahya'ul Middin. Dan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala seorang tokoh yang cukup hebat tuan-tuan. Dia dikatakan banyak bermuzlah dalam musafir kembara ketuhanannya sehingga dia boleh menitipkan dalam bukunya khazanah ilmiah yang tidak terjangkau di akal. Pernah dia menyatakan bahagianya seseorang kalau dia mati di mana dosanya juga cukup akan mati bersama. Tapi kita bimbang, kita mati. Dosa kita tak mati. Jalan dia. Sebab kita mereka cipta sebuah dosa yang diikut oleh generasi selepas daripada itu. Ini yang kita takut. Ini yang kita bimbang. Yang ini yang kita rasa gerung keadaan macam itu. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, antara tokoh yang kita tengok, dia mempunyai kesungguhan dalam menuntut ilmu. Dan dia nasihat kepada anak-anak murid dia Antara buku kecilnya Ialah Ayyuhal Walad Hai anak-anak Dia nasihatkan kepada muridnya Cara belajar, cara hormat guru Cara belajar, cara menuntut ilmu Cara bahagi masa Cara memilih pelajaran Semuanya diterangkan satu persatu Oleh Imam Al-Ghazali Rahimahullahu ta'ala Dan Imam Ghazali ini Mengikut ceritanya Apabila dia nak meninggal dunia, dia katakan dia terlalu kuat menekuni membaca sahih Bukhari. Baca Quran, baca sahih Bukhari. Artinya kita jangan lupa hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tekun hadis, maknanya dia cukup akrab dengan hadis sunnah nabawiyah. Dan dikatakan sebagaimana saya pernah berbual dengan tuan guru saya, Fadilatul Dr. Wahbah Zuhaili Hafizahullahu Ta'ala katanya Dia kata Saya baca Imam Ghazali Antara kalimat Akhir dia Di samping beberapa pendapat Salah satunya Antara kalimat akhir Imam Al-Ghazali Rahimahullah Apa yang dia cakap Dia kata kepada murid-murid dia Aku tengok dalam kehidupan ni Banyak perkara Aku tengok dalam kehidupan ni banyak perkara. Tugasan banyak, kehidupan banyak macam-macam. Tapi sebenarnya aku tak tengok yang paling berat sekali dalam kehidupan ialah menunaikan amanah. Tuan-tuan. Ini seolah-olah refer kepada maksud sebenar Allah menyebut Inna arad nahl al amanat ala samawati wal arq wal jibal faa binan yahmilnha wa ashfaknha minha wa hamal insan Inna hukana zaluman jahula tengok awal-awal lagi dalam isu amanah jadi amanah ni penting tuan-tuan amanah ni bukan kita nampak kepada paling tinggi jawatan tapi kita sendiri pun ada amanah pada tubuh kita, pada keluarga kita, pada Tuhan kita, pada amalan kita, pada anak kita, pada keseluruhan dalam kehidupan ini. Kita ada amanah. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun ar Kamu semua ini adalah gembala dan kamu akan ditanya tentang gembala angkamu. Apa amanah kita? Kita amanah kita sebagai seorang Islam, amanah kita sebagai seorang pelajar, amanah kita sebagai seorang seorang bapa, amanah kita sebagai seorang anak, amanah kita dalam menekuni ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, amanah kita sebagai seorang guru, amanah kita sebagai seorang pemimpin. Semua ada amanah dan amanah ini tuan-tuan berat pada hari akhirat kelak. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia buat satu khulashah dan conclusion kehidupan manusia. Antara yang paling payah dan yang paling parah dalam hidup kita ialah amanah. Dan ini nak gambarkan bahawa sukanya dalam hidup. Dan ada satu kisah yang dinisbahkan kepada Imam Ghazali ditanya empat persoalan. Apakah yang paling berat Apakah yang paling ringan, apakah yang paling jauh dan apakah yang paling dekat? Maka dijawab yang paling berat ialah amanah. Yang paling gengak ialah dusta mudah sangat. Yang paling jauh itu ialah hangang-hangang. Tak sampai-sampai. Yang paling dekat adalah kematian. Kita tak tahu bila kita mati. Semoga Allah selamatkan kita daripada bala malapetaka. Allah taufik dan hidayahkan kepada kita. Dan Allah sejahterakan ummah seluruhnya. Aku lukau lihaza wa astagfirullahaladzim alaihwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.